ada seorang artis sholat di masjid al selesai sholat duduk di samping dia jamaah dari negara lain lalu jamaah ini memuji dia kata dia kamu sangat cantik tak mungkin merasa apa dia pokoknya paham lah lalu dia tanya apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Kata artis kita ini, tidak Saya pakai hijab hanya waktu umur ini saja Lalu kata orang dari luar negeri ini Kebetulan dia dari Marokko Bukan kerana saya takut Marokko Lalu saya petik cerita orang Marokko Apakah kamu pakai hijab setiap hari? Tidak Saya pakai hijab hanya waktu sedang umur saja Apakah Allah melihat kamu waktu umur saja? Dia, dia. Kata-kata ini terniang terus di kepala dia. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Balik dia ke hotel. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Balik dia ke Jakarta. Apakah Allah melihat kamu sedang umrah saja? Sejak itu tak pernah dibuka nih hijab silomb ini. Karena pertanyaan singkat. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Betapa kata-kata yang singkat masuk ke dalam hati manusia. Nah, orang-orang yang menemukan titik balik, hijrah yang peristiwa pendek, menemukan titik balik hanya kerana mendengar video pendek, menemukan titik balik gerakan hanya karena ikut menanam jenazah, menemukan titik balik hanya karena mengantar istri punya, menemukan titik balik hanya karena masuk ke dalam liang lahat. Menemukan titik balik hanya karena ucapan berdek Apakah Allah melihat engkau hanya karena sedang umrah saja? Ini orang yang sudah menemukan titik balik Kalau tidak dijaga Dia akan balik ke titik yang lama Menemukan titik balik susah Balik ke titik yang lama mudah Maka perlu membuat komunitas hijrah Jadi jangan kita marah kalau ada anak-anak buah muda buat komunitas mana yang disibuk-sibuk Jadi kami sedang baru buat komunitas kawasan. Apa nama komunitasnya Yuk naji yuk Pendek aja Jadi buat oleh Ustaz Meliksyon dan kawan-kawan Yuk naji Pakai seragam, yuk naji Saya mendapat baju kaosnya Anak-anak muda pakai yuk naji Mantap silakan. Anak-anak muda buat Fan bike syariah Yang pakai motor Bike carus syariah Lawan dari baik daripada konvensional. Bagus apa Pak? Programnya Islami daripada nongkrong tak tentu arah. Ternyata anak muda itu bisa tahajud. Mana buktinya? Bisa mereka nongkrong malam Minggu sampai jam 3 pagi. Nongkrong syariah sama nongkrong konvensional. Kenapa bapak bisa tahajud? Namun enggak tiga kenapa bisa maka buat komunitas. Jadi jangan salahkan kenapa anak muda ini enggak satu saja? Kenapa mesti ada FSNM? Kenapa mesti ada Irma? Mengapa mesti ada Vodamara? Mengapa mesti ada Ikatan Nama Masjid Masjid Al-Ihlas, Masjid Al-Muflihin, Masjid Al-Mufsedin, Masjid At-Taqwa dalam rangka menjaga komunitas hijrah tadi maka dibuatlah kelompok kelompok Nanti pada saat tertentu Akan kumpul bersama Muzid ini ada pengajiannya Kajian hadis dengan Ustaz Calon Doktor Sulhendri Rais Kajian akidah dengan Ustaz Masbullah LCMA Kajian fikih dengan Ustaz Amri Almi Datang kemuzid Ustaz tahu dari mana? Saya baca di bimbing Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, hadis sallahu akbar. Ustaz Amri Almin Pikin. Annor, dekat dari sini. Kajian fikih keluarga Ustaz Asri Alhasan. Kajian fikih kontemporer, masalah campur jantung, masalah donor darah, masalah cornea mata, masalah kontemporer Dr. Mawar Muhammad Saleh. Masalah Tunggal beli, utang-piutang Gadai-menggadai, permodalan Bank syarina Ustaz Hasbullah, kerana dia s Ekonomi syarina, spesialis Masalah penyakit hati Ria, hasrat, sumah Takbur, Dr. Syegul Amin Masalah tafsir Dr. Mustafa Umar. Hadir, komunitas ini Mesti dijaga di kantor yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, buat. Ini nampaknya kawan ini sudah mulai hijrah. Ayo kita jaga komunitas ini. Pintu masuknya bisa dari tablir. Pintu masuknya bisa dari HTI. Pintu masuknya bisa dari Muhammadiyah. Pintu masuknya bisa dari NU. Pintu masuknya bisa dari Salafi. Pintu masuknya bisa dari macam-macam. Tapi nanti pada akhirnya ngaji, ngaji, ngaji.